fim jevanđelja po Mateju i Jovanu Slava te Bogu Slava, tebe, slava otide Isus u kravetiske sidonske i gležena na nejtoj zaže iz onih krajeva i povika mu govoreći Pomiluj me gospode sine Davido Ćir moju mnogu muči djavo a o njoj neodgovori ni riječi i pristupivši ga učenici njegovi govoreći je Otpusti je jer viče je za nama a on odgovarajući reče Ja sam poslan samo, Ibulbenim ovcama doma Izrawa, a ona pristupiši popoko mu se goreć, gospode pomozi mi, a ono tovaraaj či neče, Ni je dobro uzetitle po jecej bati psima, a ona reče, da gospodeń, ale je psi jednu od mrva, popadają sa trpleze gospodarani pomije. Tada odgovori Isus i reče joj, O ženo, velika je vjera tvoja, Neka ti bude kako hoćeš I ozdravi čirnjena od onoga časa. Reče gospod judejima koji mu dođuše, Ja sam vrata, ako ko kroz zame spašće se I ući će, izići će, I pašće nači opovne dolazi za drugonego do da okrade i zaoliju pro pasti. Jer dođo, da životi maju i da ga imaju izobilju. Ja sam pastiim dobry, passti dobry, Život svojj polaže za oce, a naja ko ni je pasil, Kom je oce nisu svoje, Vidi v ka g je dolani. I ostavlja oce i bježi, i vuk razgrabi oce i raspudi, a najavnik, a najavnik bježi, jer je najavnik i ne mari za oce. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene svoje pozva, poznaju. Kao što otac poznaje mene i ja oca, I život svoj polažem za ovce, i druge ovce ima, koje nisu odoluga toža, i te valja privesti, i čuće glasnoj, i biće će jedno stado, jedan pasni. svetoga duha. Hristos vaskrse. Hrvatsko je. Evo nam još jednog nedeljnog dana. Još jednom praznujemo vaskrsenje gospoda našega. Praznujemo pobedu toliko veliku da je mi s ovakvim stanjem naših duša uz ovakve blizine ne možemo spoznati ni, ni, ni izbliza. Tek ćemo u večnosti potpunosti shvatiti značaj te velike žrtve te velike pobede koju je Bog izvojevao za nas unizivši se do stvorenja do stvorenja koje je ilo stvoreno da postane besmrtno da postane i samo Bog po blagodati ali palo stvarilo svoju prirodu I potpuno se odvojilo od Boga. Stvorenje, stvoreno da blagodari Bogu, počelo je poštovati stvari niže i sramnije od sebe. Počelo je praviti idole, mrtve, služiti im, prinositi žrtve demonima, onima, koji su neprijatelji i Boga i nas od početka. A gospod, postavši jedan od nas, sišao je u ovaj svet i smireno prohodio naš život od početka, a do kraja pretrpevši krst stradanje i kao čovek, strepeći, imajući borbu, ali kao Bog silan, razrušivši okove pakla, umrtvivši smrt i nama darovavši večni život. Onam On je, kroz te tri i godine koje je proveo na ovoj zemlji, Ogrezlo u greku. On koji greka nije imao. Ostavio nam je svoje evanđelje. Ostavio ga kao putokaz u život večni. Zapisano rečima prostih ljudi. Rečima ribara, carinika Ljudi prosti Ali njih koji su Svu vaseljenu ulovili U mreže evanđelja Tako i danas Kao i svake nedelje Crkva predlaže Po jedan deo Iz života naše gospoda predlaže kao povuku, kao tihi prekor, kao poziv na ispravljenje, na pokajanje. Poziv da pogledamo dubine svoje duše i videći svu tamu koja je u njoj, ponremo u dubinu smirenja. I iz te dubine smirenja, uzevši mnogoceni biser, blagodati Božje, da se još više vežemo za Gospoda. A dakle, ovde imamo priču o ženi Ananejki. Ženi koja nije pripadala narodu izabranom. Ženi koja je poštovala neke neke svoje bogove koji nisu mogli podariti večni život. Ali, kako rekoše sveti oci i duša, ljudska je po samom svom sklopu, po samom stvaranju već hrišćanka, a onda tokom života svojim slobodnim izborom ona biva hoće li to ostati ili neće. Tako je i ovoj ženi još goreo plamen istine i ona je prepoznala Boga, iako možda nije ni bila svesna toga, ali upravo njemu, možda kao učitelju, kao iscelitelju, upravo njemu se obratila za pomoć. A gospod, znajući od početka, Za snagu, silu njene duše, za jačinu njenog atrpljenja, a na povuku svima nama ne ispunio odmah želju. Jer mogao je odmak reč u njenu bolesnu čerku isceliti, ali nakon što je pustio da dugo, dugo ište idući za njim i za apostolima, Pa i kad su apostoli više nemogoći trpeti njeno zapomaganje, prišli gospodu i, reči, rek, i rekli mu da je otpusti, jer im je već dosadna, viče za nama, kaže već dugo vreme, on reče da nema ništa sa njom, jer on je poslan samo izabranim ovcama doma Izrailjevog. Jer i ovce doma Izraeljevog beku izgubljene, i oni se većno udalješe od Boga, a upravo njima se Bog javio najpre Mojsiju i prorocima. A eto i u samom tom narodu je i samog sina svog poslao na zemlju. Da isceli, da povrati, Opase. a žena nemajući više sada izgubi jer nevolja ljubav prema svojoj čerci natera je i ona sama priđe gospodu rekavši samo gospode pomozimi. a on dobro znajući veru njenu I znajući šta će se dalje desiti kao što zna i život svakoga od nas početka do kraja i ne samo u ovom svetu već i u onom tamo koji će se zbiti nakon njegovog drugog dolaska sveznajući gospod reče nešto što bi mnogi od nas zbunilo, možda odvratilo. Jer... Rekao je, nije dobro uzeti hleb od dece i baciti psima. Ona tako bolećivo moli za pomoć, a gospod je poredi sa psima. Ali, znao je gospod kolika je vera njena, a i da posrami sve nas koji bi se možda sablaznili, koji ima ove reči, već možda jako ako nisu upućene nama, ali paraju u uši, jer ona se ni malo ne smuti, već reče da i psi jedu od mrva koje padaju sa trpeze gospodara njihovi. I zaista zadivljujuće reči, zdivljujuća vera jedne žene koja Ne samo da nije videla, da nije imala ono što mi imamo, evanđelje, svete oce, bezbrojna čuda, već čak nije poznavala ni Boga koji se otkrio narodu Izraeljevo. I tada joj gospod izceli čer, kaže, istoga časa ono ona ozdravi, prethodno je pohvališi, hvališi njenu veru i rekaš joj neka bude kako ti hoćeš. Da, braći i sestre, kroz dirljivu priču, zaista gospod posramljuje mnoge od nas, učeći nas koliko moramo biti strpljivi i istrajni, Koliko moramo imati poverenja u gospoda, mi koji imamo bezbrojne svedoke njegovog prisustva, bezbrojne svedoke njegove sile i moći da pomogne i reši svaku nevolju. A mi tako, gonjeni nekim problemima, ne želevši, ne nemogući, ne želevši da ponesemo taj mali krst koji nam je dati, a sve radi našeg isceljenja i spasenja, mi želimo da odagnamo sve probleme od nas, mi ih odagnamo preko noći, da ih kao čarobnim štapom, da svi nestanu i do da tako bez problema provodim ovaj život u zdravlju veselju. I kada sveštenici kažu da treba trpeti, da se treba uključiti u život crtve, ispovediti, poneti svoj krst. Nama te ne odgovaraju, ne u našu nestrpljivu dušu. I mi onda odlazimo i tražimo pomoć na drugom mjestu. Se tako često dešava. To je tako tužno, jer Bog Davši čoveku sve što mu je potrebno za spasenje I davši mu taj mali krst da ponese ništa više no što on može Otvorio mu je time vrata raja Otvorio mu je večni život Dao mu je mogućnost da postane Bog oblagodati Postane besmrtan Dao mu je mogućnost samo da otvori srce svoje i da blagodat Božu primi u njega. Da postane član crkve ko ne upunoći, ali onda bar toliko koliko njegova duša može da primi. I onda bi se svi problemi rešavali, nestajali. Gospod bi postao centar našeg života. Crkva bi postala ono okruženje u kome bi se naš život odvijao Početak jednog boljeg toka koji kraja ne bi imao. je to davši nam čovjek daopštenam gospod nama ljudima slobodnu volju onas on ne primorava da trpimo ne primorava nas da nosimo svoj krst ali ako ga mi svesno ostavimo ako te probleme ne želimo da nosimo ako te muke ne podnosimo s blagodarnošću već rokćemo ponekad Na samog Boga, a na svoje bližnje, vrlo često uvijek mislimo da je neko drugi kriv, zato što nama nije dobro. A ne znamo da, kad da bi naša duša bila u blagodati Božjoj, nikakav prekor, nikakva nevolja ne bi moglo da je pomete. A Gospod dati isceljenje u svoje vreme, kao što je i ovoj ženi dao. Često puta čovek izabere da nosi svoj krst. On bude puno puta tako težak da mi mislimo da ga neće moći poneti, ali našu poslednjem trenutku Gospod pošalje blagodat svoju, pruži svoju moćnu ruku i ponese on krst mjesto nas. I onda, umjesto te gobe, odjednom, a ni mi sami nismo svesni kako, u dušu se usili velika radost i sve ono što nas je pritiskalo nestaje. Mi osjećamo se tako laki, tako zadovoljni i želeli bi da tako stanje potreze za uvek. Ali, kako nije to cilj našeg života, Nije to cilj ni krsta, već je cilj da se što više smirimo, da uvidimo svoju nemoć bez gospoda i da mu što više pritičemo, da se što tešnje sjedinjujemo sa njim, da budemo što poslušniji njemu kroz crhu a najtešnje sjedinjenje upravo jeste ovde u crkvi i to na svetoj liturgiji kada evo svi zajedno sabrani pristupamo svetome pričešću najvećem daru od Boga nam darovano On koji se jednom za nas raspeo u na svakoj liturgiji dolazi i naše male darove praktično beznačajne u vidu hleba i vina On prima i pretvara ih u svoje telo i krv i daje ih nama krštenom narodu Božjem i tako se sjedinjuje s nama postavši telo njegovo u telu našem i krv njegova u našoj krvi čineći nas besmrtnima jer upravo to sveto to jeste zalog naše besmrtnosti jeste taj Veliki dar Božji, veliki dar ljubavi njegove, jer ništa Bog više ne može da nam damo samog sebe. A ni jedan narod, ni jedna vera, ni jedna nacija van crkve Božje ne može ni da zamisli, ni da svakja kamoli da primi to Da se s Bogom sjedinjujemo i da i sami bogovi postajemo. A imamo svedoke, mnoge svetitelji, imamo i samo gospoda koji je vaskrsao trećega dana. A znamenito proročanstvo njegovog vaskrsenja upravo nam dolazi kroz jednog svetitelja koga danas slavimo, svetoga proroka Jonu. I koji je bio progutan kitom, upravo kao što je naš gospod bio progutan adom nakon svoje smrti na krstu, ali kao što je i ona nakon tri dana izašao iz utrobe kita, vjeličanstven događaj za stari svet, pa i mnogima od nas hrišćana, nezapojenih blagodaću Božjom, ovo biva Čudno i nemoguće. Ali nakon tri dana, dakle i ona biva pušten iz utrobe Kita, tako je i gospod naš nakon tri dana izašao iz utrobe Ada, tamo svezavši smrt i sve one pravednike koji su čuli njegovu propoved, tamo izvlači iz Ada i uvodi u carstvo nebesko. A pre svih uvodi jednog razbojnika, I upravo to što je razbojnik bio prvi od ljudi koji je ušao u Carstvo nebesko, jeste nada naša, nas koji stalno grešimo i naše pokajanje je nesrazmerno našim gresima, ali imajući nadu da je to i razbojnika je za samo jedan vapaj na samrtnom času, samo priznanje njega kao Boga, sebe kao nedostojnog spasenja, ali imajući veru u veliku milost Božju, nemajući ništa da pruži gospodu, samo je rekao gospode pomeni me kada dođeš u carstvu svome. I uvoj da je gospod u raj. A prorok je ona nam dakle svojim životom pruža i opomenu Na neposlušnost, da nije igra gospodu služiti. na ime je ona u utrobi kita. I ona je bio od Boga poslan u grad Ninevu, grad malo Maloj Aziji. Grad u to vreme, poput mnogih naših gradova, beše ogrezao u greh i ostavio istinitog Boga. Počeo služiti stvarima, počeo služiti prirodnim nepogodama, služiti munjama, gromovima, poštovati više kišu i oganj na onoga koji je stvorio i kišu i oganj. I gospod šalje proroka i onu da ode u taj grad i da im kaže da će biti spaljeni ognjem zbog grehova njihovi. Međutim i ona, znajući gospoda, poznajući milost njegovu, počeo je da rasuđuje. Tako, bog je milostiv, pomilovaće grad, ako im ja kažem da će i gospod spaliti, a oni budu pomilovani, bi će ljuti na mene i smatraće da sam lažni prorok, možda će me i ubiti. Neću otići. Neću to učiniti. I ona svađa na brod. Ali Gospod nije dao da bude volja onina, jer sudbina mnogih ljudi, sudbina celog jednog grada zavisila je od toga. I šalje gospod veliku luju na more i brod počeo je tonuti. I veći kapetan i mornari bili su u velikoj panici, smatrujući da će već svi biti potopljeni. No gospod se javlja i ukazuje da bi način da se brod spase, to je da i ona bude bačen u more. Odivljalo more. Beše čudno to svima na brodu, jer i je bio čovek blagočestljiv i svi ga smatrahu za svetu, a jeste bio takav. Ali i ona, videvši i shvativši o čemu se radi, sam pri, pristade i učini žrtvu, tako kako i gospod učinio žrtvu za nas na krstu. Ali milostivi gospod, dakle ne dade da i ona završi svoj život u talasima morskim, već posla kita i ona provede tri dana utrobi kita i onda biva izbačen iz utrobe i poslan na obalu. I nakon još nekih dešavanja on ode u taj grad i reče kao što je gospod rekao da će biti sažeženi ognjem Ali zaista, reči onine, reči proroka Božjeg, reči čoveka koji u sebi ima silu duha, zaista su silne i one činiše promenu i u vladaru toga grada i u svemu narodu. I oni svi naložiše na sebe post, posuše se pepelom, obukoše se u kostrete, pa čak ne samo na sebe, i na stoku svoju naložiše postu. Svi zajedno krenuše u pokajanju da mole gospoda da ih poštedi, objećavajući da će se ispraviti. I pošto pokazaše svi takvo pokajanje, čitav grad i time jednom za svagda dajući nama primjer kako možemo steći milost Božju, jer to je jedini način da se Čitav grad, čitava zemlja, čitavo čovečanstvo obuče u kostret i da zavapi gospodu da ovaj svet koji je toliko već u zlo ogrezao da se više izlaza ne vidi, da ratovi bukte svuda, da de ginu deca, da de ginu nevini ljudi, gde se ni za ime Kristovo takođe vine mada se o tome i ne govori javno ali eto svađamo jedan podatak koji nas iznenadio da svakih 11 minuta u svetu strada po jedan hrišćanin da tim pokajanjem Gospod odazna od nas svete nevolje da nam krst koliko je moguće učni lakšim A ukoliko ne, da nam da snage, da ga iznesemo do kraja, bivši u crkvi, bivši jedni s drugima, radujući se svome krstu, znajući da ga je sam gospod koji nas voli postavio na nas, radujući se gospodu našem koji je stradao za nas i koji nam je darovao, da budemo deca njegova, radujući se jedni drugima, jer smo svimi stvorenja Božja i svi smo besceni u očima Božim, jer za svakog od nas On je prolio krv svoju presvetu. I tako samo jedni drugima u crtvi Božjoj možemo ići do kraja ovim putem Osenja, jer zapravo ništa što radimo odvojeno van crkve, a mnogo smo u poslednje vreme počeli da radimo odvojeno, pa tako, evo banalni primjeri da krštenja i venčanja koja su vazna obavljani sklopu liturgije gde je sva crkva učestvovala, jer primanje jednog novog člana rođenja, jednog novog čeda Božje, nije stvar samo uže familije, već je to radost za celu crkvu, pa i za svo nebo. Uđe i venčanje, brak, boje ljudi, takođe treba da predstavlja radost i da se tiče cele crkve. Iako su u pokoji neki član crkve, to takođe nije gubitak samo za njegovu užu porodicu već za sve nas ako možemo to nazvati gubitak ali svi smo mi dužni da učestvujemo u tome molitveno i sastrađalno Tako neka koji nam Gospod dao da imamo taj duh zajedništva da možemo da se radujemo jedni drugima i da se radujemo i krstu svome i da sastradavamo sa krstom naših bližnje i da tako ponevši ga do kraja obozemaljskog puta pređemo i u večni život gde će s biti prelaza u vaskrsenje u večnu radost, u večni život tamo gde su svi sveti gde slave oca i Sina i Svetoga Duka svakda sada i uvek i u